nen zure lehenengo puntua hose da aste santutarako ilabete ederdi koporragdato setan onbaitera segi koporrag beroltzakotoritoritori Iztauak algara, baiora itxega itxerdi. <risa> Tabi puntua. Oporrak gertu dira, zein da zure plana. Izerera bakit. Tu hori aizes ama, asko ikasteko bai hor bilba ama, baina oporra ditut eta hori da lara.